الرحمن الرحيم واستحقاق الوعيد لطالقي دلائل شروط احناف نو یو دلیل ذکر کو چې ناس ندامه معلوميږي چې د مکلفینو بالامر مامورین بالامر د دینه اختیار نه فيدي د الله او د الله د رسول په خبره کې دا اختیار نه في ولده ځکه چې د الله او د الله رسول امر پر دې واجب دی کنه الله او د الله رسول امر څه لري اوس دیم دلیل ذکر کوي وا استحقاق الوعید تارکیه الکه یو وعد وعده بل وعید دی د وعد استعمال چې د اغازيات طرفو تبشیریات کوي او د وعد اغب تخفیفاتو کې غوړه قاعده کړی نه ده وعده الله او الزینا کفرو وعده الله او الزینا کفرو الله د دې اور واده کړل استعمال واده له پراستعمال شوې ده واده له پراستعمال شوې ده ښه کړه قاعده ګوري کوریا نه ده اکثریاله عطفن على قولي انتفاء الخيار معطوفن له یوخذ د چا لاندی بشي د لام لاندی له انتفاء الخيار لاستحقاق الوعيد نو هغه دلیلو دا ماذهب د احناف ردابم دلیل شي ए انما قلنا منغووی چې ان موجب الوجوب د امر موجب سړی وجوب دی لاستحقاق الوعید لطارق الامر بالنس دا ولي وزکا چې کوم سړی تارق د امرینو نص د تخیم چې مستحق د وعید دی نص نظر تخیم چې څوک امر پی دی کنه امر مستحق د او استحقاق د وعید چیرې دی په اباحه تو مندوباتو دی مندوبات تو چیرې دی واجبات تو چیرې ما چې امر سره پره دی او قول تعالی فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب تفسیرو کغه مخفسری بیا و کنه اے فليحذر الذين يخالفون عن امر الرسول چې د پیغمبر حکم پری دی توجو توجو دا وې ترکو أن تصيبهم فتنة في الدنيا أو عذاب أليم في الآخرة هل تخبرنا بشي؟ أن تصيبهم فتنة في الدنيا أو عذاب أليم في الآخرة وإن دين دام المعلمي يقولون يا خبركم عن أمر الرسول توجه چد پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حکم پر خدلوباندی مستحق د وعید ګرځي په دنیا کې یا په اخرت کې نو د الله رب العزت په حکم پر خدلونکو په طریق او لاسره د مستحق د وعید ګرځي په د عذاب په دنیا او په اخرت کې مطلب میدار چې ورته مونږ مسلک دا د کنا چې د امر موجب چې دن اغسه دی وجوب دی هغه امر د الله او د رسولي دلته د دلیل چې بهش کې هغه صرف چې د خلیفانو امره پیغمبر ذکر کړ دی د الله رب د ذکر پکښته لگا وای کنا هغه مرده په کمی طریق سره ووی په کمی طریق سره موي دلالت نصرا د اپر طریق قوالا سره خبر ده چې د الله د پیغمبر د حکم پر خدوکو مستحق دی ویل ګرځي د الله د حکم پر خدوکو په سره به سرږي مستحق دا وعید بگرزی لکا مستحق دا سا بگرزی؟ <تصفح> وعید بگرزی دا خبر ختم شوالا او انتو سیمون فتنط میوی دنیا سرولا گو او عذاب ناریوی چیز سرولا گو و هاز الوعید و دا وعید لا یکون نکی اللہ بیترکی الواجی مگر پتر چا سرا ولیکن یاریدو آلی خوبا دی استدلال بانی زمان اعتراض دے اعتراض دو دی انو موقوفن دا استدلال موقوف تی علا ان یکون چې دی په لې کې دا امر د وجود د پاره شي او ممنوع او دا ځنه موږ امر د وجود د پاره نه وی بلکې چې دا په لې کې امر د وجود د پاره کینو البا دا خبره ای کنه په ځدانه موږ دا د وجود د پاره دی وانه لم چې دا وعید چې راغله د درسد او جن دا د پرخدر د وجنه دا د انکار د وجنه چې سود د د د حق نه چې انکار وکړي د د پیغمبر د حق شو نو کافر د پره خدای خبر نشي و و ان دا دا وي ور مزدار و و انه لما لا يجوز ان يكون ان تكون المخالفه على وجه الانكار على وجه له دون ترك دا بهشوي دا بهشاو پیشوي دا درچه دا مستحق دو د ان مخالفت تصویر سده انکار کې نه چي انکار کي خود مستحق دو عيد دي د پریخدلو خبره غونای چې دي مستحق د وعید لکه مخالفت په طریقې ترسل نو دا مخالفت دی په طریقې د انکار سره نو چې مستحق د وعید دا خودي طریقې سره تاسو غوږې پېش کوئ نو مطلب دا چیرې مخالفت په طریقې د ترسل شي اداغه مخالفت په طریقې ترسل نو په طریقې د انکار سره که ان شاء الله چې پېښې وي جواب پورته وګوره دی چ امر د وجود د بار دي چې تبقي خدای کی خبره تا وکړه چې دي ده چې د امر د وجود پردې وکنه دي وې سره ته به کړنه په کوم وجود د بار ده کنه ولي سیاق نو ګره د فتنت او عذاب الی د په وحطر دي پتر د په وحطر دي پتر د مندو با تر دي او معلومی کی پتر د وجودات را دي پتر د وجودات به الکی کی چې د امر د وجود پر شي ده ښه ست جوابي کړو والجواب ان سیاق الکلام دالن سیاق دا کلام سیاق سباق چلو دالن علا ان هاد الامر لوجوب دا امر دس پار دلگا بدون احتیاج الى برهان و مصادرتين المطلوب دا غد اول اعتراض حاصل داو چه داخو مصادران المطلوب دا کما جستا دعوه دا اغد بعنهی نه دنگا دلیل کرتوار دلگا مصادره المطلوب چې عین دعوه عین د جز د لريشي نو تا چې کوم دعوه د امر د وجود پر رازي نو یې چې په لی چې د د دی کې وجود د پر تا ثابت ک چې امر وجود پر بیا او یې په لی هزار کې امر ای وجود پر جنه ده وی تا دا ثابت کړه د وزیر ته ثابتوم کړه دا ثابتوم کړه د سیاق نه دا چې د امر د د سیاق چې د امر د دا خو چې امر د وجود پر رازي دا دې له دین کار راکېګه او دا امر د وجود لپاره دی اس نشته ضرورت مصادرالمطلوب کې نشته دا امر د وجود لپاره ودت معنی نه او دا دیم جواب پورته وګوره توای دا مخالفت په طریقې دینکاری وینه عرف او استعمال کې مخالفت چې راځي هرګ بلګي بلګي مخالفت وګه مطلب دې چې هغه ته حکم کو او دې چې دنو انداغه اونکو مخالفت استعمالي کې په तर्क کې انکار کې خبر ده دوی وان المخالفه پاستعماله او مخالفت پاستعمال د چاګي وای کانه عرب کی ان ما تطلقو د دې اطلاقی په سبب ان زکه دا, دا, دا, دا مخالفت دا ضد موافقت ته موافقت اکیان الامر به ته مخالفت پترک الامر به ته وای کړه ادم اکیان الامر به ته وای کړه دوی ان ما تطلقو د دقت ته دا دقیق تګ رازګه زپ کې براکتګه معي پیښی پیښی دا دقیق تزام بي پیه کوي زپ پیښن ته بي زم پیه کاوه کدا هاشوم کتل یو ګناه نه دی بي ګما چې کتاب کتن هاشي دې غلطه و نه مرسي کړی دي چې کتاب یې کتن تاو له شي بې د صحیح کړی ته سکری دا چې دی مال دا هاشي چې کوړل بي سي دراګي ار بي سي راګګه یې کومه ولاغه یو دویمه نقطه یو حاشیه ذکر کړی ده کتا سو کټلې وی چورورا خبره توه کیده خبره دا توه چې دلته چې دن اغا مخالفت علا وجه انکار دی ویل کوو ولاد بیا مخالفت مخالفت علاوه جر انکار شی دا خو بیا کافر دی او کافر پی اجماد مسلمانانو بنا مخلط پی نار دی ملکا مخلط پی نار دی دلتے بیر تردید و لے کردی دلتاو کورے دلتا, دلتا تردید راگ لگنر آلے در و لے کردی چی ان تصیبم فتنتن او يصيبهم عذاب دا تردی دا تردید چیز دا پ کافر کی خبر نه دا دا پځاګل ولی ولیدل تکی ویل چې دوه قسم عذاب دی په دنیا کې یا په آخرت کې که په دنیا کې اوراسې وو بس آخرت کې ختم او که په دنیا کې اوراسې آخرت کې وای دا د مومن سره لګی دا ولی حدیث د مشکاتی دلیل ذکر کړی چې من اصحاب من ذلک شیئا ای غیر شرک چا چې د شرک نه علاوه بل سکارو کو نووقی په دنیا په وکفارت له او دنیا کې ورساله ملوشه بس اخرت ته خبره خطر پښه داد مسلمانانو مبارک خبره ده مسلمان به الی کیه په صورت د ترک کړي نه مخالفت په صورت د انکار کړي چې مخالفت په صورت د انکار کړي هغه کافر دی نو کافر هغه کی به تر چې یا بدا یا بدا دا یا بدا یا بدا دا دا مسلمان په اړه کی نو معلومی کی چې درته مخالفت په صورت د ترک نه مخالفت په صورت د انکار کړي له خیلا ګورل دی وای دا مطلب دی غزا ول دلالت دا به یا <تصفح>